Какво трябва да искаме? Нетелна беседа, държана от учителя на 5 февруари 1922 година в София. Евангелие от Матеи 20 глава 22 стих А Исус отговори и рече Не знаете, що искате? Можете ли да пиете чашата, която аз има да пия, и да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам? Отговарят му. Можем? Във всеки живот изпъкват желания, които са неестествени. Небожествени желания. Те внасят дисгармония вътре в света. И целият съвременен свят е пълен с такива дисхармонични желания. За това няма защо да се аргументирам. Който и вестник да отворите, която и книга да вземете, в който и дом да влезете, все такива желания има. Те не са от сега, а отдавна са влезли. Следователно, много желания се явяват, които не са за добро. Ние искаме това, което не е за наше добро. Тук има един пример за учениците на Христа. Христос е проповядвал едно идеално учение – Явява се майката с двамата си синове и иска да бъдат те почетени от криста, да ги тури един отляво друг от дясно на себе си, да им даде място, което не трябва да им се даде. Едно от най-видните места. Другите десет ученици, като видели това, възнегодували. Как и да има привилегия? И Христос се обръща и казва Не знаете какво искате? И тогава запитал Можете ли да пиете чашата, която аз пия и да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам? Отговарят му Можем? Има чаши, които са приятни, но има и чаши, които не са приятни. Има кръщение, което е приятно, но има и кръщение, което е неприятно. Христос употребява думата чаша. Нима онзи затворник, който е осъден, както Сократа, да изпие чашата с отрова. Нима тази чаша е приятна. Той е длъжен да я изпие. И тази чаша ще бъде пълна и той ще свърши след като я изпие. Също има и кръщение, с което като се кръстите, ще свършите. Можете ли да пиете чашата, която аз има да пия? Можем. И да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам? Можем. Да пиете от чашата и да се кръстите можете, но да седнете отясно и отляво на мене не е мое да дам, но на онзи, комуто е определено, комуто е дадено от отцами. Погрешката въобще на всички хора, каквито и да са те светски или религиозни, седи в това че ние мислим да разполагаме живота си тъй, както ние искаме. Това е едно много голямо заблуждение. Ние, съвременните хора, сме много ограничени. И най-големият герой на бойното поле, след като го жегне някое парче от граната, веднага почне да плаче и да се моли. Онзи си най-големият герой, на който касата е била пълна с пари, след като му я изпразнят, като че ли всичката сила му изчезва. Онзи си държавник, докато е на власт, е силен, но паднали от власт, силата му изчезва. При умиращия болен герой всички наоколо, лекари, роднини, всички плачат и всички усещат той огорчение. Смисълът на живота е, че в света всички ние сме пратени да служим вярно на Бога. Сега, как ще извършим своята длъжност? Първо, ние имаме отношение към Бога. Второ, към нашата душа. И трето – към нашите ближни. Ако ние разбираме отношенията си към Бога, ще разберем втория закон и третия закон и ще ги изпълним. Но не изпълним ли първия закон? И другите два закона не можем да изпълним. Те са свързани. Ако бих имал време, бих ви обяснил, но ще се отклоня. Всички съвременни хора трябва да започнат с първия закон. Той е, който ще уреди света. Ако ние не сме готови чисто сърдечно да изпълним волята Божия, то всички други усилия са безполезни. Трябва ли законът да бъде написан? Този закон не е написан, а се подразбира от самата същина на нещата. Кой ще разбере той? Как да изпълним задълженията си към Бога? Този закон е написан вътре във всяка душа. И Христос се обръща и казва Вие можете ли да пиете тази чаша? Защото обичта се показва във време на нужда. Жената не трябва да обича мъжа си, защото той купува дрехи, рокли и шапки. То не е любов. А когато този мъж остане най-беден и страдаш, тя само тогава може да покаже своята любов към него. Значи във време на страдание. Следователно, вашите приятели ще ги познаете във време на страдание. Кога можете да имате приятели? Само когато сте богатели? Тогава всичко може да направите. И най-простият човек, като му напълнят касата, той ще има много приятели. Но тия приятели не носят никакво благо. Но у нези приятели, които постъпват по този божествен закон, те носят целителен бълсам. Той учение не е само на Христа. Той е учение на самия живот. Приложим ли го, ние сме спокойни, физически сме здрави? Изгубим ли той учение, веднага идат разни болести върху нас. И ако някой пита защо идат болестите, аз казвам. Понеже ние често губим връзката между душата ни и и Бога. Тази връзка никога не трябва да прекъсваме. Тази връзка никога не трябва да се скъса. Където и да бъдете в Австралия, в Америка или другаде, тя трябва да бъде еднаква. Тя не се обославя от никое общество. Ако един човек е добър, защото той е в едно религиозно общество, това е понятно. Но който е в едно лошо общество добър, то е истинския добър човек. Да си добър между добрите, то е естествено, но да си добър между лошите, това е нещо извънредно. И другия закон пак е верен, да бъдеш лош между лошите, то е много естествено, но да си лош между добрите хора, то е нещо извънредно. Следователно, Христос се обръща към своите ученици, към тия двамата и казва Можете ли да пиете тази чаша, която аз пия? И те му отговарят Можем! Но в практическия живот се оказва, че щом ни дадат тази чаша, мъчно се изпива. Виждал съм често малки деца да не могат да пият горчиви капки. Пи, мама, за твое здраве казва майка им. Не може, мамо, горчива е тази чаша. И аз бих желал да няма горчиви чаши в света. И ще дойде ден, когато в човешката еволюция тия чаши няма да ги има. Не, че Бог иска да ги дава. Страданията не се налагат от Бога. Бог се изволява, но не благоволява в тях. Той казва Не благоволява душата ми в смъртта на грешника. Когато ние страдаме, Изплащаме, но не изведнъж. Сегашното развитие на живота си изплащаме. Как ще примирите една овца, когато я колят и тя казва Господ ме създаде? Защо да ме колят? Каква философия има тук? Кажете на тази овца Една необходимост е при сегашното развитие на хората. Трябва. Господ това не го иска, но хората го искат. Тъй трябва да разбираме нещата. Тогава този нож минава през врата на животното. Ние не го мислим. ни най-малко не мислим за това. Но когато на този нож дойде до нашия врат, ние казваме «Защо?» Е, да, защо? Защото сме скъсали първата връзка между Бога и нашата душа. Това е причината. Възстановете ви тази връзка в душата си между Бога и вас и всичките ви отношения постепенно ще се изгладят. Първо ще почнат да се възстановяват силите ви по един много естествен път. Ще кажете как? Ако на вашето тяло имате рана, привържете я и самото тяло ще започне да я лекува, защото то съдържа тая сила. Каквато и рана да имате, тази рана ще оздравее и няма да остане нито помен от нея. Значи, тялото съдържа сили вътре в себе си за лекуване. И когато тялото изгуби тази сила, никакъв лекар не може да ви помогне. И за душата ни същия закон е. Докато нашата душа е свързана с Бога, тя притежава природни сили и може да лекува раните си. Раните ще дойдат в света. При сегашния живот на всяка стъпка може да ви дойдат рани. На всяка стъпка на пътя, като вървите, в някой трамвай, ако се возите, навсякъде може да претърпите някаква малка авария. И сегашните страдания съществуват поради тази необходимост, в каквото и положение да сте. И целият свят минава през една пертурбация. Целият учен свят в Америка, в Англия и другаде казва, какво трябва да правим? Всички се запитват, но никой не е дал едно лекарство. Има една панацея, за да се излекуват тези страдания. Нямаме нито един учен, който да е дал лекнатия рани, които разяждат обществото и не само домовете, ами и самите нас. Богат си, учен си, неспокоен си. Изгубил си смисъла на живота. Сега Христос отговаря право. Не знаят те, що искат. Ние, сегашните хора, всичко искаме, но същественото не искаме. Всеки иска да бъде богат, всеки иска да бъде силен, все материални блага искаме. Идете в обществото и кажете някому да се свърже с Бога. Колко хора биха пожелали това? Ще ви отговорят. Не, не, пари, пари ни трябват. Но парите, това са един резултат. Преди милиарди години Господ ги е турил на земята, то и злато е складирано, преди милиони години и тук е складирано и жито, царевица, Храни има преизобилно. Всичко е промислено. Но то изобилие, което съществува в света, не може да дойде точно на време, защото ние се спъваме не само физически, но и духовно. Ние спъваме енергиите на духовния си живот. Често енергията, която трябва да дойде за нашето сърце, не иде на време. Някой път станете рано, но сте неразположен, нямате оная енергия. Както гладният, как ще познае, че е намерил храна? Когато се наяде. Ще кажете, Е, как ще познае, кога съм намерил истината? Казвам, как ще познае гладният, след като се е наситил? и жадният знае, че се е напил след като утоли жаждата си. Сега, онези, които следват в твое божествено учение, са тръгнали с някои свои навици и искат да го приложат, да направят един компромис между божественото и човека. Човек трябва да бъде основа, а градивното то е само божественото. Хармонията може да проистича само от Божествената любов. И ако в едно общество няма хармония, Божествената любов я няма там, Божествената мъдрост я няма, те не са заработили в него. Ако самото общество не се проникне от тях, ние имаме едно механическо натрупване, но не органическо градене там какъв е смисълът на земния живот смисълът на земния живот е да познаем Бога понеже ние търсим божествената любов а всички хора мъже и жени всички сме малки части от тази божествена любов проявена в всеки човек щом разбираме Бога ние ще разберем че тия малки хора те са частици от Бога и както любим Бога, тъй ще любим и всички хора. Ако не го любим, сякога ще правим разлика между тоя и другия човек. Даже най-идеалното състояние, дето съществува в дума, дето казва, че майките обичат безпристрастно, и те имат обич повече към някой от своите деца, отколкото към другите. Бащата има повече обич към един син, отколкото към другите. Много лесно е да кажем «обичай», но когато дойде да приложим закона, там е изкуството. Лесно се казва, но мъчно се изпълнява. Защо? Когато касата ми е пълна, може да да много, още съм, но когато в касата ми няма нито пет пари, каква сума мога да дам? А нашата каса може да бъде пълна само при едно условие, когато ние сме свързани с този велик избор на живота. И ще дойдем тогава да разрешим тия въпроси заради Бога по най-разумния път. Сега в нашия живот се раждат известни недоволства. От какво проистичат те? От пресищане Ще ви приведа един малък разказ. Пресищането от живота ражда много по-страшни болести, отколкото обикновените. Един американец, на когото баща му оставил 20 милиона долара и почнал да яде и пие, ял и пил, докато най-сет не е загубил смисъла на живота, станал и похундрик, Заражда се мисъл да се самоуби. Отива при един лекар при втори, при трети, четвърти. най сетне отива при един виден лекар в Нью-Йорк и му казва Ти си последният. Ако и ти не ме излекуваш, ще се самоубия. Добре, но ще направим един договор, че каквито методи употребя за твоето лекуване, ти няма да имаш нищо против. Той се подписва и плаща 250 000 лева за първото лекуване. Лекарят му туря хлороформ и заповядал на един от своите асистенти да му отреже десния крян под коляното. Той като става гледа кракът му го няма и казва. Това ли е вашето лекуване? 250 хиляди лева да ви дам, а сега ме лишихте от едно благо. Ах да е здрав моя крак! С синца ви бих изритал. След две седмици казал му лекарят: Когато поотихне, ще дойда пак да те видя. След две седмици болния почнал да плаче и казал: Господин докторе, или ми кажи един път за спасение, или като си започнал да ме убиваш, ще платиш още 250 000 лева. Направил му един изкуствен крак, сложил го и след и болния не помислял да се самоубива, разбрал смисъла на живота. Често и ние, съвременните хора, Заставяме прижотата да ни прави такива операции и ги прави и виждаме навсякъде някому окото го боли, окото има стотици и хиляди болести, които лекарите не знаят с какви имена да ги кръщават И всички говорим за една култура, за някакви микроби. Той не е причината. Болестите произлизат от единствения фактор, че ние сме скъсали първата връзка с Бога. Този е законът. Аз правя сравнение и то е следното. Там, дето прониква слънцето, дето има хубава вода, хората са най-здрави. А по северните склонове на планините, дето прониква много малко слънчева светлина, има най-много болести. И следователно, там, дето южните и източните прозорци са затворени, а са отворени само северните прозорци, има най-много болести. А северните прозорци, това е човешкият егоизъм. Някой казва, искам да се осигуря. Питам аз. Кажете ми един човек, който се осигурил. Сега няма осигурен човек. Следователно осигуряването е закон да влезем в хармония и да живеем с Бога. Можем да правим каквото искаме, но всяко учение трябва да има свое приложение. Някой казва, ти проповядваш, ама тези, които те слушат, не живеят тъй. Вярвам. Онези, които ме слушат, не живеят според моето учение. Но ако не живеят според моето учение, аз крив ли съм? Ако съм крив, аз съм готов да се изправя. Ние по един нов начин ще изправим живота и тия хора сами ще почувстват, че Бог живее в тях. То е велико изкуство и аз ви казвам... Ако аз свържа тия две жици да прокарам този божествен ток, животът им ще се изправи. Аз правя сега инсталация, но когато я завърша и пусна този ток, тогава елате и вижте. Сега още трупам камъни. Дискармония има викове, гряса, кработници. Инсталацията още не е приготвена. Моето учение вие не сте го видели още, но когато пуснем тази инсталация, тогава вашите лица ще просияят и вие ще кажете, както в Евангелието. Едно време бях сляп, но сега виждам. И тогава в домовете ви няма да има спор. Между мъжете и жените няма да има раздори. Ще има едно надпреварване да проявяват повече любовта си към всеки го. Тази старата инсталация виждате какво е произвела. От хиляди години все същото е било. Нова инсталация трябва. Ако не турим новата инсталация, старата, знаете ли какво ще произведе? Трябва Съвършено ново осветление Имайте търпение Той учение всички ще заседне И тогава първите ще бъдат последни Ще го правим от любов, а не от задължение Ние, най-умните и най-силните, ще помогнем на по-слабите и тогава дъщерята ще стане сутринта, ще приготви чай на баща си и всички деца ще го целунат. А сегашните дъщери казват Не съм разположена да стана. Той е старата инсталация. Кой е крив? Ако някой човек е болен, кой е виновен? Та не трябва да обвинявате учението и да казвате защо не се прилага Той учение? Трябва да бъдем толкова искрени и честни да го приложим. Той учение не е Мое. Тое учение е Божествено и трябва да засегне в Синца ни като братя и сестри. Нищо повече. И Христос казва Не знаете какво искате. Сега аз съм изпитал много положения. Тия горчивите чаши ние трябва да ги премакнем вече. Сега в съвременната медицина има хомеопати и алопати. Те спорят по кой начин да се лекуват болестите. Алопатите поддържат горчивите цярове, а хомеопатите сладките. На един хомеопат цяла аптека може да изпиете и няма да ви се причини никакво разстройство. Там има деления до 30 деления. Знаете ли какво е то? То е такава микроскопическа част. Да кажем, правите разтвор В 100 грама вода ще разтопите 10 грама сахар. От това ще вземете една капка и ще я турите пак в 100 грама вода. Тое е първото и второто деление. От там пак ще вземете една капка и така до 30 деления. И от него като вземете една капка, тя трябва да излекува болния. Една тридесета час само. Хомеопатите казват, че техните лекарства действат право, а алопатите поддържат обратното. Има и трети метод между тия двата и едните са прави и другите са прави в той отношение. Питат ме някой път. Трябва ли лекарите да правят операция на тялото? Казвам, че не трябва да правят, ако тялото е здраво. А ако тялото е болно, ако има цири, лекарът трябва да изтиска тази гной да направи тази малко операция. Но ако няма нагнояване, лекарят няма право да реже. Нека оставим при да работи, тя може да направи най-голямата операция. Глупаво е да правим операция на здраво тяло. Сега ще кажете. Може ли е, или не може? Това са условия при които ние можем да работим. Сега в дума, при сегашните условия, жената може да употреби крайни мерки и мъжът може да употреби крайни мерки всякога, когато има някой голям цирей. И някой път даже самата природа ни налага такива крупни мерки. Ще ви приведа един пример. Преди години, може би 5 или 6 години, мъж и жена идат при мен. На жената ръката Будута. Питат ме, да си направи ли операция на ръката или не? Казва, идете при един хирург, нека ви направи операция. Тръгват си, но на пътя тя се препъва и пада в един трап и казва, ето операцията. И наистина, отлична операция е станало. И лекарят ти казва, аз не мога да направя такава операция. И той взел, само я изчистил и сам признава. Отлична операция е направена на ръката ви. И след няколко дена ръката оздравяла. Следователно, ако вие във вашия дом се препънете, боли ви ръката, не го считайте за голямо нещастие. Вземете сами да изтискате цирия. Ако ние сега попитаме Защо аз да падна? Трябва да паднем, за да стане тази хубава операция. При лекарят ще легнеш и ножът ще дойде и природата като прави тази операция и тя ще те положи и да легнеш. Не трябва да питаме да правим ли ние операция или не. Той, което се случи в даден момент, той е въпросът. Ако мога да благодаря на Бога, а ако не, ще взема предпазителни мерки да не се случи в дума ми никога. Следователно, при тази положителна философия за Бога, аз не ви казвам, че Бог е скрит небето, аз ви проповядвам за един Господ, който живее във вас. Вие можете да го намерите. Той спи във вас, можете да го събудите. Да не каже някой, какъв Господ? Аз ви препоръчвам да намерите вашия Господ и той ще ме радва. И ще кажа тогава. Аз те поздравявам, че си намерил твоя Господ. Аз употребявам думата спи, но Той, Господ, не спи, а вие спите. Когато вие се пробудите, ще чуете Неговия глас. И като го чуете, той ще бъде толкова сладък този глас и ще произведе цял преврат в живота ви и вашата работа, каквато и да е, ще се осмисли. Този Господ ще осветли всичките Ви работи. Тогава най-малките работи ще ни бъдат най-приятни да ги правим. Така казвам. Някои от Вас почват да се пробуждат. Заговарил Вие този Господ. Някой път Вие казвате. Не е Той. Вие се съмнявате. Спасението седи само във вътрешното пробуждане. Който и да ви проповядва, ако вие сами не чуете този вътрешен глас, въпросът за вас ще остане неразрешен. Но в деня, в който вие чуете този глас, той ще се разреши. Но няма да бъде едно обикновенно слушане, а ще бъде... Като някога, когато чуете онзи, който донася радост на вест, един ваш воднина ви прави наследник на 10 милиона наследство и ви даде съобщението. Нали тази вещ ще бъде най-приятната? И когато вие намерите Господа, ще бъдете човек на 10 милиона и ще кажете: С Богом си ромашио! Ще бъдете щастливи, защото вашият дядо ви е оставил наследник на 10 милиона. И Господ, като чуете гласа му, ще направи и такава промяна, че вие никога няма да се връщате назад. Сега Христос казва, не знаете какво искате? А трябва искане, трябва да искаме. Днес аз съм сериозен. В нашия живот трябва да стане един вътрешен преврат, едно преобразование, за да докажем физически, че имаме тази любов. Ако ние вървим по едно учение и нашия живот се отличава само по форма, тогава нищо не се ползваме. Трябва да бъдем искренни в себе си. Нашият живот трябва да бъде чист като кристал, трябва да има такива причупвания, както в най-чистия диамант. Като ни погледне човек в лицето, то да свети и да кажат. Този човек няма никаква задна мисъл. И да бъдем готови на всеки човек да покажем нашето чисто сърдечие и незлобие. Да бъдем като един голям извор, който е изхвърлени чистотиите навън. Този свят е пълен с неразбори. Вестниците, които четем, книгите, разговорите, всеки ден остават у нас утайки. Ние сме поставени на много голям изпит. Не е лесно да се живее сега един божествен живот. Едно време светиите бягаха в горите, а сега и горите са пълни с харами. Не може сега светиите да живеят и в горите, а сегашните светии трябва да живеят и с градовете. А щом живееш в градовете, ще обичаш тези хора и ако ги обичаш, и Господ ще каже. Ти си разбрал моето учение и ще носиш моята светлина. Бог изпраща светлината на всички еднакво и на добри и на зли. Даже Господ към лошите хора сега е по-снисходителен. И вие, нали казвате? Той не живее добре, а върви му. А ти, който вървиш по Бога, постоянно къмшик има за Тебе. Но, пък детето не е заболява, жена му здрава, а ти по три пъти на ден се молиш днес, но загубваш 20 хиляди лева, дъщеря ти умре и прочие. Защо става така? Как ще примирите тази работа? Вие ще кажете. Ето, виждам, господи, не те слушат, а ние по три пъти се молим на ден. Е, там е изкуството. А вие трябва да се радвате, че той много добре е направил. Вие трябва да кажете: Този човек има парици, пък ние нямаме, но си го заслужаваме. Защо тъй да не кажем? И следователно, тия хора са били толкова години на страдания, сега Господ ги е оставил на почивка. А вие сте дошли на тяхното място да поработите. Брат ти да яде, а ти ще носиш неговото нещастие. Тия неща обаче са привидни. Ние не знаем кой човек е добър и кой е лош. Вие ще кажете. Знаете ли, че Иван Драганов е един разбойник? Но Иван Драганов познавате ли го вие? Той е съдружие. Ако в една фирма слугите в името на някакъв господар са извършили някакво престъпление, той не е крив. Повидимо той може да бъде отговорен косвено за своите слуги, но питам. Той ли е виновникът? Слугите ни и слугините ни грешат, а ние господарите им отговаряме но често има и между господарите, които грешат. Аз говоря за верующите, нито един от вас няма желание да направи зло, но някой път кажеш нещо и изгрешиш, и после казваш за себе си. Аз вече няма да говоря лошо, сладко ще говоря. Обаче, като те турнат на изпит, освен, че не говори сладко, ами после кажеш, Прекалико. Да, вие всички го прекалявате, защото не знаете какво искате. Господ го е турил тук, а ти кажеш. С добро няма да бъде, ама чакай аз да му напълня главата. Какво ще му напълниш главата? И Итай. Божествената любов трябва да се приложи. Не подразбирам, че у вас няма любов, но във всеки го трябва да дойде Божественото, да се усили това стремление у вас, то и съзнание от Синца ви, да имате един положителен опит и тогава ще стане едно коренно преобразование. И ще дойде денят на освобождението, денят на свободата в този свят. Този ден за някой може да е дошъл, за някой утре, но днес той за всинца ви може да бъде. Всеки един от вас може да бъде добър. Донесат ви един чек от 10 милиона и какво по-хубаво състояние от той. Дето и да влезете в църкви, в домове, навсякъде ще ви правят почести. Един град, в който всички хора са уредени, какъв ще бъде живота им? Идеален. Може да имаме значи на Земята един идеален живот. А сега всички казваме. Може да бъде, но не сега, а след хиляда години, когато човек се подигне. Но за някой е дошло това време. Как е дошло? нас си кака вида, която се излюби и излезе из пашкула си, не трябва да плаче за него, а веднага да отиде в природата, да не чака другите. Ние, религиозните хора, като видим де сме, нас ни оставят гладни. Да? Докато чакате гладни, ще умрете. Ще се питате. Къде ще се срещнем? Ще се срещнем по цветята. И тогава ще си разправяте своята история. Не стойте на пашкула си отгоре, не ти трябва този пашкул навънка. А вие държите пашколите си, за да не влязат други вътре. Не. Сега ти си свободен. Хвъртни с крилцата си, пи от този божествен нектар. И тогава ще има сили да извършиш волята Божия. Да казвам. Нам ни трябва едно нещо. Силата Божия трябва да влезе в нас. Без нея и най-съществените работи, които трябва да разрешим, ще останат неразрешени. Сега Христос се обръща и казва. Не знаете какво искате? Трябва ни кръщение на духа, трябва ни чашата на любовта. И на брата си дай не отрова, както на Сократа, а ще му дадеш една чаша с най-хубавия нектар в името на любовта. И ще му кажеш, ти много си пил, но като тази чаша не си пил. И ще каже той, дайте ми тази чаша не съм пил от нея. И ще го кръстиш, амато и кръщение е особено. Българите казват да го кръстим с бой, да го направим българин. А като те кръстят с такова кръщение, ще кажеш, той кръщение, което вие ми давате е внася в съзнанието ми нов живот. Осмисля моето сърце и ум. Да казвам. Събудете вашия Господ. На той аз настоявам. И да кажете сега. Нашия Господ. Спасението е там. Признавате го вие. И според писанието Господ казва. Призови ме в ден скръбен. Вие, които скърбите, Призовете ме в ден скръбен И аз ще ви помогна И вие ще ме прославите. И Христос казва Ако пребъдете в мене И думите ми пребъдат във вас, Във вашите отношения към Него, Тогава казва той Аз и Отец ми ще дойдем И ще направим жилище във вас, и аз ще ви се изявя. Как ще се изяви? С любов. Първото нещо. Ние трябва да пребъдваме Бога. Второто нещо. Христос трябва да пребъдва в нас. И третото положение. Отец и Синът трябва да дойдат в нас и да направят жилище в нас. И Христос казва... Аз ще ви се изявя. Тоест, любовта ще се изяви. Тия три положения трябва да дойдат, да стане преобразование в нашия ум, душата ни и тогава изявлението ще стане. Но не дойдат ли тия положения, животът всякога ще бъде без основа. И тъй. Трябва да приложим тази любов. Нея аз препоръчам. И най-напред жените трябва да я приложат. Аз ще кажа да е погрешката. Мъжът изгуби любовта, огрубява и съгреши. Там е грешката, че е изгубил Божията любов. А съвременните жени изгубиха Божията мъдрост и те съгрешиха и огрубяха. И мъже и жени изгубиха два съществени елемента. Мъжът е изгубил любовта, а жената е изгубила мъдростта. И в оня дом, в който мъжът няма любов, а жената няма мъдрост, тегли му една клечка да искори? Ще кажете тогава, може ли да има живот? Не може да има. И следователно мъжът трябва да внесе любовта, Божията любов дума, а жената трябва да внесе мъдростта, за да се създаде хармония. То е учението, което Христос е проповядвал. Семейството е нещо божествено, а не както е сега. То е един божествен институт, основан на любов и мъдрост, а децата ще внесат истината. И тогава ще имаме законност, правда и истина, едно идеално общество. Внесат ли ги тогава Бог е в този дом, ще имаме един дом според новото учение и ще дадем един пример на света, как трябва да се живее. Но не трябва да си правим иллюзии. Няма ли любов у мъжа, въпросът е свършен. Няма ли мъдрост у жената? Въпросът е свършен. Няма ли истина у детето? Въпросът е свършен. Бащата и майката се радват само на унези деца, които имат истината в себе си. Обича ли детето да послъгва? Те скърбят. Когато мъжът види, че у жената няма мъдрост, той скърби. Когато жената види, че умъжа няма любов, тя скърби. Говоря на синца ви сега, разбирате ли? Този стария дявол трябва да го изхвърлим навън и в домовете ни трябва да царува Господ на любовта, мъдростта и истината. И като влезем, тогава ще имаме светлина в дома и тогава едно верою ще има. Верую на любовта, верою на мъдростта и на истината и всички ще живеем по това верою. И ще бъдем брати и сестри Господа. Е, какво вие ми казвате? Сега ще те послушаме. Не да ме послушате, а прилагайте, прилагайте. Или аз съм дошъл сега, че ще се запретна да приложа. Щом дойде някой да се оплаква, ще турна халата си и ще оправя домът ви. Нали, все някой трябва да оправи работите. Не казвайте, че мъжът или жената има право. Аз не вземам страната на никого. Ще кажа на мъжа. Ти любов имаш ли? Имам. Ще кажа на жената. Ти мъдрост имаш ли? Имам. Ще кажа на детето, ти истина имаш ли? Имам. Тогава можем да работим и само при тия условия Господ ще се събуди. И щом се събуди, невъзможните неща ще станат възможни. И в името на вашия Господ аз ви моля, не се заблуждавайте да казвате, този човек има едно погрешно учение. Той учение не е мое, а ваше. Ако вие имате някое друго учение, аз съм готов да ви послушам и ще го приложа, ако то е божествено. Ще слушаме, защото ние сме готови да слушаме божественото от когото и да е. И следователно то трябва да се приложи. Той е вътре във вас. Той не е вънка. И тъй, Христос, този живия Христос, вашия Христос, днес ви призувава към любов, мъдрост и истина. Да осветите Неговия Велик Закон и да го приложите. Да го прославите, че е като видят хората делата ви, да прославят Отец ваш, не мене а Отца, който е горе на небето. И сега ние трябва да прославим нашия Отец, който е горе на небето. Неделна беседа държана от учителя на 5 февруари 1922 г. в София.